Sonra müəllif e, deməli belə bir bölmə gətirir ki, bu alğa da bu fil muizati və təalim idə rah ma yəkruh. Müəllif gətirir ki, yəni muizəyləndə, öyrədən, tədris edən vaxtı hər hansı bir e, məкруh nəsə görüb, o e, ikra, ikraqlı nəsə görüb, yəni xoşa gəlməyən nəsə görüb, bu halda yəni qəzəblə e, qəzəbli olmaq, yəni insan dərs deyən vaxtı və ya hətta ki, öyrədən vaxtı Nəsə xoşa gəlməz bir şey görsə, insan o halda, yəni qəzəbli, olaq yerin yəni, qəzəblənə bilər. Və Ömər burada deməli e, İmam Buhari Rəhməhullah, deməli أبو محسود أب المحسو... أب المحسو... الأنصار رضي الله عنه سنجة تشبورك قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يتول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في معذة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريدة وذا وذلحاجة və əvməsul ənsari buyurur ki, bir gün deyir, Peyğambərsəm yerinə bir kişi gəldi və dedi, Ya Rasulallah, filan namazı uzatmağına görə mən de, çox vaxt namazı çatabilmirəm, yəni namazı gəlib çıxabilmirəm. Və bu sözdə ki, namazı gəlib çıxabilmirəm, namazı çatdıra bilmirəm sözündə, deməli, şərhçilər bir neçə reyid edilər və bəzilə dedi ki, yəni bu ə, zahirən mənası düz gəlmir. Yenə yəni, görə məntiqlə kimsə namazı uzadırsa, sən hər bir halda gəlib namaza çata bilərsən. Əgər yəni, yəni, söhbət uzanmaqdan gedirsə və e, nitq baxımından, məntiq baxımından məntiq baxımından, yəni, düzgün deyil ki, yəni namaz uzanır və sən yapışa bilməzsən. Bəzi şəxslər dedi, xeyr, burada məna daha dəqiq. Yəni dəqiqlik ondadır ki, yəni o insanın namazı uzatdığına görə həmin insan Gəlib ona qoşulmaq istəmir və bu baxımdan da namazı deyir, tərk eləyir, çox vaxt namazı çatmır. Məqsəd də məhz budur ki, və İbn Həcər də bunu da deyir ki, bu daha düzgünlə idi ki, yəni bir insanın namazı uzatmağına görə o insan gəlib camata qoşulmur və qoşulmadığına görə, yəni biləndə ki, flankez namazı uzadır və belə verələ qoşulmur. Yəni məsələ ondan gedir ki, əgər insan bilirsə ki, Əflan e, gəz namazı daima uzun qılandır və unutma lazım ök hər bir insanın özünün özünün yəni problemi var. Yəni əgər bir insan e, işindən 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, vaxtı ki 15 dəqiqə ayırıb yəni məscidə cəmaat namazına gəlirsə, o artıq yəni məscidin imamın işi imam deməkdir. Yəni onun işi vəsifəsidir. Ancaq qeyrilər isə ola bilər ki, kimsə evindən e, 10 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik izn alır, vaxtı işdən və yaxta nəsə və ondan ki, bu hadisə qeyd olunan ki la akad yəni uzatdığına görə o insan artıq onun dağında namaz qılmaq istəmir. Və e, sonra peyğəmbər sənə bunu deyəndə və e, Əbu dedi ki mən deyir peyğəmbər sallalləmlə həmin gündən daha şiddətli bir gün görmədim. Yəni, o insan ki, o sürü deməsi, artıq o Peyğambəl s.ə.v. qəzəblənə səbəb oldu ki, yəni, həqiqdən yəni, bu cürdə hallar ola bilir ki, kimlərəsə görək, kimlərsə məhcidlərdən yəni, uzaqlaşsınlar və sonra Peyğambəl s.ə.v. Yəni, o qədər şiddətli qəzəblənmişdir, buyurur ki, Ey insanlar, həqiqdən yəni, sizdən eləsiniz var ki, siz insanları uzaqlaşdırırsınız. Yəni, insanların o cür namaz qıldırması bu həyətəndə bir çox insanların məhciddən zəmat namazından uzaqlaşmanı aparıb çıxarır. Və eyni zamanda bu nəqsdə demək olar ki, bir çox imamlar görəcək namazı o qədər tez sürətli qılırlar ki, sən fatihəni deyib qıtarmamış, o hətta rüquya, sudca da gedib qıtarır. Və bu da həqiqdən də düzdür. Bunun əsası yəni, ən çox yəni, hənəfi məhzəbində olanlardır. Ancaq bu imam Abu Hanifə nisbət oluna bilməz. Çünki sahabələrdən, e, sahabələrdən e, hətta e, bir neçəsi, hansılar ki, e, daha doğrusu tabinlərdən, hansılar ki, e, onlara Peyğambə-i Sosələm namazını vəzif eləmişlər, onlar gəlib Abu Hanifə-Rəhamallah namazını görəndə, deyirdilər ki, yəni bu Abuhani fəngildiyi namaz bizə sahabelərin peyğəmbərəm qıldığı namazı yəni əks etdirir. Yəni Abuhani rahməhullah yəni, namazında tamamilə peyğəmbər əsasına lə və muafiq olan insan olub. Və ona görə bugünkü insanların, yəni hənəfi məsəl nisbət olanların namazların o cür sürətlə qılınmasına görə ittiham Abuhani olmalı deyil. Ümumiyyətlə heç bir məzhəbdə yəni e, Məzhəbin dağınıza gedən insanların, yəni mən hənəfiyyəm, şafiyyəm, hənbəliyəm, müalikəm deyən insanların bıraxdığı xatala görə məzhəb sahibləri, yəni, dedikodiyə düşməli deyil. Onlar iddiham olunmalı deyil. Çünki ə, kim əgər onların hanısı məhzəbdə olmağını bilmək istəyirsə, asıl şeyh Albani Rəhamallanın Peyğambəsəm namazı necə görürsə elə qılın kitabının əvvəlində. Baxın, görün orada nələr danışır. Yəni, şeyh Albani Rəhamallah imam Malikdən də, Abə Hənifədən də, Şafiidən də, Həmbəldən də açıq-aşşər sözlər gətirir ki, bizim məhzəbimiz səhih h bəzlədi ki, əgər mənim sözüm peyğəmbər s.ə.s.in sözünə zidd görsə mənim sözümləy ilə divara çıx. Yəni bu həmin o məzsəbcilərin qoyduqları, yəni qaydalardır. Ancaq yəni məzsəb alimləri, ancaq o məzsəbcilər hansı ki, onlar məzsəblərində mücəşəddidilər, yəni çox e, məzsəbə e, mutaassib olanlardılarsa, bu xətalar onlardandır. Məzsəb alimlərindən deyil. Məzsəb aləm dördü əhli sünnədir və dördü də əhli sünnə Qıslərdir. Yəni, ancaq onların fikri məsələdə bəzilərin, bir-bəzəm digərəydə olmaqların səbəb isə, hansısa bir alimə müəyyən bir qüsm hədisini çatıb və digərinə çatmaması səbəb edər. Ona görə, bu iki gündə, yəni, bu hədisdən, e, yəni, qarşımız onun hədisin e, müqabili olaraq, yəni, namazı tez qıranlara da görə insanlar, Meclisə də getmirlər. Yəni deyir, nə gedim ki, onun arxasında qılım ki, mən Fatihəni deməmişəm, artıq səciyəsin qutarır. Aydındır, çünki Abba Hanifənin e, hənəfləri məzsəbinə görə, yəni e, əhlüsünnəyə görə hökmən Fatihə oxunmaz, Fatihəsiz namaz yoxdur. Ancaq e, Abba Hanifənin, yəni hənəflərin məzsəbinə görə isə onlar dəlil gətirlər ki, hər nəsə, Quranın nəsə bilirsən, o nəsə bilirsən də o deməkdir ki, yəni bir ayə oxusan sənin rükətin şəhiddir. Aydındır. Yəni o özlərində olan dəlillərsəsan. Amma səhih budur ki, Fatiəsiz namaz yoxdur və onların da o cür sürətli qılınmasının səbəbi də məhz onların ola bilsin ki, Fatihə yerinə başqa bir də 2 dəfə ayə Buna buna görə də namazlar sürətli alınır. Və Peyğəmbər s.ə.m.ə gəlib insan həmen səhabə deyəndə ki, bəs həqiqətən də falan gecəsin uzatmağına görə biz məscidə getməməli oluruq. Cemaat namazına çatmırıq. Yəni e, və Peyğəmbər Qanbərsən bu xəbəri işləyən ki, onun qəzəblənməsi hətta qəzəbinin şiddətindən yəni, durub deməkdir ki, ey insanlar, həyətən də sizdən, sizlər, yəni insanları yəni, qaçırdısınız, yəni, dindən uzaqlaşdırırsınız. Bu da həqiqdən onu göstərir ki, insanlar dəvətdə heç vaxtı çətinləşdirməli deyil. Yəni, ne deyək, insan buyurdu kimi, yəssiru və lə tuəssiru, bəşşiru və tunəfiru. Həsənlaşdırın çətinləşdirməyin, insanları müjdəliyin, insanları hürşətmin. Yəni əgər kimsə sənin yanına yeni İslama gəlmək istəyirsə, yəni namaz qılmaq, oruç tutmaq, yəni təvhidə qəbul etmək istəyirsə, əgər sən atsən onun qabağını desən ki, desə ki, mən neyim ki namaza başlayım. Sən baxsan, görsən bu əməli başı bütün günahlarının üstünə batıb gə desən ki, sən namaz qılmaqdan ötürü deməli arağı tərgiz, siqiti, onu tərgiz, bunu tərgiz, onu tərgir, televizora baxma, musiqiyə Onu elə məşalvarı, qısal saqqal salıb budur. Bu qısal cümələrə gedib haram işlətmə, bankda işlətmə, orada işlətmə, burada işlətmə, falan filan. Bu belə boğucu deyən nə qədər haram var. Bu kim va zərər buna? Yəni həqiqətən heç bir yəni İslam şəriətində belə bir şeylər yoxdur. Sən dəvət eləyə bilərsən, bu bütün haramları halalları sayısın ona. Ayda anca sənin boynu tükən vəzsə, məhz o insan İslam'a gəlməkdən ötürü ilk öncə ona tovfidi başa salasan. Hətta onun başqa asirlikləri varsa da, məsələn, tutam ki, araq içəndir. Araq içmək böyük günahdır, ozda şirk böyük günahdır. Nədən başlayacaq? Həlbəttə ki, şirkdən. Bir insan izinə edirik şirki, nədən başlayacaq? Əlbəttə ki, şirkdən. E, bir neçə əsr öncə belə bir hadisələr baş vermiş ki, artıq şirkin, yəni təxmin Avdülühabun dövrü ələfəsində idi ki, yəni insanlar şirki o qədər şirkin içində idilər ki, yəni şirk, şirki onlar adi günah kimi saydılar. Və e, o hadisənin şahidlərindən biri danışır ki, yəni 4-5 yana qoza kişilər oturub və biri gəlib onların yanına və başlayır ki, Blankəs, qızı inancını eylədi Allah onu lənət eləsin, Allah onu beləsin, Allah onu beləsin. Oturlar başqa bir kəs deyir ki, fılan kəs öz xalasıyla həsən edir. Allah onu beləsin, Allah onu beləsin, Allah onu beləsin. Gönünə bu yolda günah elə beləlib. O birisi gəlir, daha şiddətliisini söyləyir. Ay anası ilə belə elədi, fılan. Bütün qocalar da başıra Allah onu beləsin, Allah onu beləsin. Bu nə böyük günahdır. Onu Allah bağışlamayacaq. Cəhnnəmin dibinə çizi, ortasına yeniyəcək. Sonra bir müddət keçir, başqa biri ki, bəs fılan kəs getdi qurman kəsdi, sakitçilikdi heç bir səs səmir yəni sanki şirk olub adi bir şey amma ə, yaxınlarla zinə eləmək olub şirkdən də hətta cəhənin ən dəndim həqiqətdə həlbəttə ki çox böyük asılı idi zinanın elə özü hətta demirik anası ilə, batısı ilə, qız ilə zinanın özü özlüyündə çox ağır bir günahdır amma ki onun müqabilində sən şirkə susasan şirk böyükdür, günah zina böyükdür yəni nə böyədə zina eləyirsən elə yəni o zina üstündür yoxsa ki şirk üstündür Əl bir insan zinə edir, araq sir, qumar oynayır, ribayla muamilə eləyir və ancaq bütün günahları eləyir və eyni zamanda haram səyərək eləyir, halallaşdırmır, halal səyərək eləyir və təvvid əhlidir. Cənnətə düşəcək düşməyəcək, yəni əhlüsünlə eytiqan edir, son yeri cənnət, ancaq bir insan zina iç eləmir, oğulluq eləmir, içki içmir, qumar oynamır, ağıllı, əxlaqlı, bütün vardövlətini insanlara verir, ribayla müamil eləmir, Allahdan başqana qurban kəsir, özdə bilir ki, şirikdir. Cənnət öyrək, cənnəmət keçirir. Bax, şəriyyətdən qoyduğu haqq Yəni, ona görə dəvətdə heç bir halda Məs e, insanların şəxsi e, xatalarından deyil, məs onların təvfiddə buraxdıq xatalardan danışmaq lazımdır. Və təvfi e, də hətta ilk öncə məs təvfiddən olmalıdır. Yəni, əgər o insan tövvidi başa küşərsə, tövvidi dərk eləyərsə və sonra mərhələ-mərhələ onun obiri haramlarından danışmaq ol. Ancaq o insanın şirki qala-qala, halbuki görsən ki, bu günlərin özünü götür. Yəni, e, Allahdan başqasına qurbanlar kəsilir, dualar edilir, nəzillər edilir, yəni səcdə, başqa-başqa bütün şirklər olunur. Onlar qala bir məsələdə, o dəvət qala bir qıraqda, düşmüşük ki, bəs namazı qılmayan kafir yoxsa kafirdir. Yəni, namazı İxtilaf deyil, ixtilaf deyil. Amma Allahdan başqası səyicə eləmək, ixtilaf yoxdur mutləfəqdir. İxtilaf deyil. Yəni, əgər mən ixtilaflıyım, nöş, ixtilafın üstündə dedik, o dediyim ki, halbuki burada ümmətin icma elədiyi məsələlər var. Yəni dəvət o məsələdən başlama, bu bir məsələdən başlamalsan. Əlbəttə ki, icma olmuş məsələdən. Və Tovid, və təvhidin usulları, şirk və onun növləri və bunlar şəriətin usul qaydalarını, usulların təşkil edir. Ancaq usulları tərk edib furlardan o namaz qılmır, beləmir. Lap deyirsən namaz qılmır. Əl yaxş birdən şirk qoşan namaz qılsaysan, qardaşın desən ona. Əlbəttə ki, yox. bir formada. Deyirsən ki, filan kəs müsəlman deyib, çünki namazını namaz qılmır. Kimcə razı qılmır. Ya filan zinakir. Qadın bir zinakir. Tanmış müğənnid qadın bir zinakir. Sabah o namaz qılsa, bacı deyirsən ona deyir, yox niyə demirsən ki? Əgər sən ancaq namazı görürsənsə, demə, demə, demə, sən namazı görəndə bacıdır. Baxma onun asiliyinə baxma. Çünki sənin nəfsini götürmür. Niyə görə? Çünki söhbət e, təkcə namazdan deyil. Əgər söhbət namazdan olsaydı, aydı məsələdir. Söhbət insanda ilk öncə təvhidin anlamıdır. Yəni dəvət mə təvhidin üzərində qurulmalıdır. Halbuki təvhid və şirk məsələlərinə demək olar ümmət icma elib. O icma olmuş məsələləri tək elib, ixtilaflı məsələlərdə dedi-qodu, o dedi, bu dedi, falan kəs idi, mən belə görürəm, sən belə görürsən, falan kəs belə görür. Hamının iki gözü var. Hər də başqacız görə bilər. Amma söhbət şəriətdən ilkin e, dəvət mərhələsindən gəldiyi məhz o məsələdən dəvət eləmək lazımdır. Bəli, insan o təvhidi dərk elədi, Rəbbinin gəbul edə, uluhiyyəni, nuru, qəbul etsə, ondan sonra artıq sən ona başa sala bilərsən ki, qardaşım, bax şəriətin qoyduğu əmir budur ki, sən namaz qılmasan, oruç tutmasan, zəkat verməsən, çünki hər bir şəriətin hökümünün arxasında hökümlər dayanır. Yəni əgər desən namaz, qıl, namaz qılmaq kifayət elə eləmir. Yəni kim kimsə məsələn hidayət edir, namaz qılır, qılmır. Qılmaqdan ötr nəyin eləməlidir? Birinci nəcasətdən təmizlənməlidir, dəhs namazın hükümlərin bilməlidir, dəhs namazı pozan məsələləri bilməlidir, dəhs namaz nə vaxt vacirdir onu bilməlidir, də nə vaxt dəhs namaz pozan onu bilməlidir. Yəni, hətta namazın özü, təhsil namazın özü ilə kifayət yəni, namazın özünü yerini yetirməkdən ötürü namazın əvvəlki şərtlər, qaydalar var, vaxtı girməlidir. Üzü qibləyi olmalıdır, bacadı qədər ayaq sıqılmalı, baza mıs otur otura oturara baza mıs uzanarsa, dəstəmaz almalı, vəhy və s. və həqiqətən də yəni şəriətdə əsas məsələləri qoyub, yəni ixtilaflı məsələdən dəvətə başlamaq bu özü məs yəni dəvəti yəni bilməmək idi ki, e Peyğəmbər (s.ə.s) bu həccə deməsi ki, həqiqətən də sizdən elənsiniz var ki, siz insanları, yəni qaçırdı, uzaqlaşdırırsınız bu da bir növ Muaz ibn Cəbəl (r.a.)-un, yəni həccənə uyğun gəlir ki, yəni Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbər (s.ə.s)dən camat namazını qılandan sonra dönürdü öz qövminə və öz qövmində camata imam dayanırdı. Və bir gün Muaz (r.a.) namaz qıldıran vaxtı və insanlardan biri dözmür və namazı çəkirləyi qıraqda tamamlayır və çıxır gedir. Və namazdan sonra muazə xəbər çatılır ki, belə bir hal olub və muazə rədiyallahu deyir ki, o munafiqdir. Və bəzi rivayətlər gəlib ki, dedi, o munafiqlərdəndir. Yəni düzbəz rivayətlər gəlib ki, yəni xulası odur ki, həmen insanı e imanda zəifçidə ittiham olunur. Yəni nifaqda və yəni, munafiqin sifətlərinin olması və digər başqa hallarda. bu insan bu xəbəri bilən kimi gəlir Peyğəmbər sallallahu sula bəs mənim başım belə belə iş gəlib mən belə elədim və mənə Muaz bu sözü dedi. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) Muazı bincə belə çağırdır və deyir ki, əfətdən qəntəyə Muaz desən fitnəkar ya Muaz? Yəni Muaz (r.a.)nın namazının uzun qılınması səbəbindən həmen insan namazı çəkilir bir qırağa çünki bir çox rivayətdə gəlmiş ki, onun e, xurmalığında, yəni əkin biçmində su növbəsi var idi o da bəzi rivayətdə gəlib ki, suyu özü su suluyurdu və vaxtında qonşu götürməli və bəzi rivayətdə gəlib ki, yəni qonşudaydı bu suyu götürməli yəni xulaq sordur ki, bu insanın problemi vardı yəni ehtiyacı vardır ki, o namazını uzun qıla bilməsin qıla bilməməyinə mani olurdu və Peyğəmbəsən bildi ki, ey imaz, sən fitnəkarsanmı? yəni sənin belə deyil, insanlar üçün nədir? həyətdəndə fitnədir, yəni sınaqdır yəni sınaqdır ondan ibarətdir ki, Sən təzəvvür elə, insanın evdə yemeğinin üstündə, ə, qazının üstündə yemək pişir və insan namaz yılır və pıq pıq nəsə qaynır. Bu insan neyinə? Namazın fikirləşiyorsa qazanın fikirləşir və ya da ki, yemək hazırdır, stonun üstündə yeməkdir. Sən namaz fikirləşsən, yemək fikirləşsin. Həlbəttə ki, yemək. Ona qəpən insan buyurub ki, yəni əgər stonun üstündə yemək gəldirsə, namaz yoxdur. Nə namaz? Yəni, namaz qılınmır. Yəni, nəfsin kifayət, qədəcək, kifayət qədər, tələb etdiyi qədər qidadan qəbul edirsən ki, sənin fikrin üçün halda qalmasın, yeməkdə qalmasın. Və ya da ki, namaz qılarkən, əgər sənin övladın, uşağın və ya da ki, yanğın başqa bir gürültülü səs kəlirsə, sən namazdan ısa bilərsən, bilmərsən. Niyə görə? çünki hər hansı hadisənin qarşısını almadığını ötür. Əgər bu cür hallarda, yəni namazdan çıxmaq olarsa və eyniylə bu nəkisi olaraq, yəni namazı da uzun-uzun qaldırmaq da olmasa bir insan imamdsa və öz özünün mənim işim adi məsələdir imamın işi nədir? İmamlıq eləməkdir. Yəni məcəns imamlıq eləyir. Ancaq ora gələn insanların hamısının ayrı-ayrı boyuna düşən vəsifələri var, işləri, gücləri var. Ona görə pəncə müazimin cəbəli dedi ki, yəni insanların içində körpə uşaq olan var, qocalar var, xəstələr var və namazı dıldırarkən xırda-xırda surələrdən oxuyun. Ancaq bu ədəsə pəncə buyurur ki, Həidin də sizlər biriniz insanlara imamlıq edən zaman namazını yüngülləşdirsin. Onlar içində xəstəsizlik, zəyfi və zəlhəcə e, yəni, problemi olan var. Yəni hər hansı bir işi gücü olan var. Yəni kimsə ola bilər ki, işinin e, əlinin üstündə işin qoyub gəlib. Kimsə nəsə yarımçıq qoyub gəlib və yəni hər halda ola bilər ki, işdən tez bazar icazəsi alıb gəlib ki, 5 <coughs> dəqiqə namazını ədə edəsin, qayıtsın. Və e, xülasəsi odur ki, yəni hər bir insanın, yəni problemi ola bilər. Və imam da bunları nəzərə almalıdır. Nəzərə almalıdır və eyni zamanda e, vaxtında da, əzanda vaxtında verilməlidir. Namazlar da vaxtında qılılmalıdır ki, çünki e, insanlar əgər e, həmən o qayda çərçivəsində hərəkət eləməsələr, artıq insanların işlərinə də keçəcəklər və o problemləri də aradan, yəni qalxmaz. Və Peyğəmbər həzm də burada bildirir ki, yəni e, imamın, yəni o cür, yəni, uzun qıldırması, o həqiqətən insanları, yəni məsciddən uzaqlaşdırmaqdır. Ancaq həqiqətdə isə hər bir müsəlmanın borcu məs insanların qəlbini məsciddə sevin-sevişdirməkdir. Yəni məscidi sevməlidilər. Çünki məscid e, Allahın ən xoşuna gələn Yəni yerdir. Yer kürəsində, yerdə Allah Subhanahu ən sevimli yer, yəni məscidlərdir ki, məs insanlar da məscidlərə, yəni öyrəşilmək lazımdır. Ancaq imamların, yəni bu cür e, namazları uzunlaşdırması və hətta ki, əzanları vaxtında verməmə, namazların vaxtını gecikdirmək bu hər ketdə insanların məsciddən, yəni uzaqlaşmasına yəni səbəb olan amillərdir. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.